דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרונה לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובה השמש,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 לחנה לכנה אנסך ושמחה וראה וטוב, והנה גם הוא הבל. לסחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה? תרתי ולבי למשוך ביין את בשרי, ולבי נוהג בחוכמה ולאחוז בסכלות, עד אשר אראה איזה טוב לבני האדם, אשר יעשו תחת השמים, מספר ימי חייהם. הגדלתי מעשי, בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים. עשיתי לי גנות ופרדסים, ונטעתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי בריחות מים, להשקות מהם יער צומח עצים. קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי. גם מקנה וקר וצון הרבה היה לי מכל שהיו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שידה ושידות. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אף חוכמתי עמדה לי. וכל אשר שאלו עיניי, לא אצלתי מהם. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח. ואין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חכמה, והוללות וסכלות, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך, את אשר כבר עשוהו. וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בלבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר, ודיברתי בלבי שגם זה האוול. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, בשקבר הימים הבאים הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל. ושנאתי את החיים, כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי, שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע, החכם יהיה או שחל, וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכישרון, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה. כי מה הווה לאדם בכל עמלו, וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש? כי כל ימיו מכאובים וכעס עניינו, גם בלילה לא שחב ליבו, גם זה הבל הוא. אין טוב באדם שיאכל ושתה, והראה את נפשו טוב בעמלו, גם זו ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא. כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני. כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים, גם זה הבל ורעות רוח. לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמים. עת ללדת. ועת למות, עת לטעת ואת לעקור נטוע. עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות. עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד. עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים. עת לחבוק ועת לרחוק מחבק.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 הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר. מי יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה, ורוח בהמה היורדת היא למטה לארץ. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. ושבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים אשר המה חיים עדנה. וטוב משניהם, את אשר עדנה לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע, אשר נעשה תחת השמש. וראיתי אני את כל עמל, ואת כל כישרון המעשה, כי היא קנאת איש מרעהו, גם זה הבל ורעות רוח. הכסיל חובק את ידיו, ואוכל את בשרו. טוב מלוא חף ממלוא חופניים עמל ורעות רוח. ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש. יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו, גם עינו לא תסבע עושר. ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה, גם זה הבל ועניין רע הוא. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יפולו, האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול, ואין שני להקימו. גם אם ישקבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם. ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם במלכותו נולד רש. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש, עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. אין קץ לכל העם, לכל אשר היה לפניהם, גם האחרונים לא ישמחו בו, כי גם זה הבל ורעיון רוח. שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים, וקרוב לשמוע מטית הכסילים הזבח, כי אינם יודעים לעשות רע.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 את אשר תדור שלם. טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם. אל תיתן את פיך לחטי את בשריך, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, למה יקצוף האלוהים על קוליך, וחבל את מעשי ידיך? כי ברוב חלומות והבלים, ודברים הרבה, כי את האלוהים יירה.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 איש אשר ייתן לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליתנו האלוהים לאכול ממנו, כי איש נוחרי יאכלנו. זה הבל וחולי רע הוא. אם יוליד איש מאה, ושנים רבות יחיה, ורב שיהיו ימי שניו, ונפשו לא תזבע מן הטובה. וגם כבורה לא הייתה לו, אמרתי, טוב ממנו הנפל. כי בהבל בא, ובחושך ילך, ובחושך שמו יכוסה. גם שמש לא ראה ולא ידע, נחת לזה מזה. ואילו היה אלף שנים פעמיים, וטובה לא ראה, הלו אל מקום אחד הכל הולך. כל עמל האדם לפיהו, וגם הנפש לא תמלא. כי מה יותר לחכם מן הכסיל, מה לעני יודע להלוך נגד החיים. טוב מראה עיניים מהלוך נפש, גם זה הבל ורעות רוח. מה שהיה כבר נקרא שמו, ונודע אשר הוא אדם.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 ויום המוות מיום היוולדו. טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל לבו. טוב כעס משחק, כי ברוע פנים ייטב לב. לב חכמים בבית אבל, ולב כסילים בבית שמחה. טוב לשמוע גערת חכם, מאיש שומע שיר כסילים. כי ככל הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל, וגם זה האוול. כי העושק יהולל חכם, ויאבד את לב מתנה. טוב אחרית דבר מראשיתו, טוב ערך רוח מגבה רוח. אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחק כסילים ינוח. אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה. טובה חכמה עם נחלה, ויותר לרועי השמש. כי בצל החכמה בצל הכסף, ויתרון דעת, החוכמה תחייב עליה. ראה את מעשה האלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר עוותו? ביום טובה היה וטוב, וביום רעה ראה, גם את זה לעומת זה עשה האלוהים, על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקו, ויש רשע מאריך ברעתו. אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל תרשע הרבה, ואל תהי שחל, למה תמות בלא עתך? טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך. כי ירא אלוהים יצא את כולם. החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן ליבך, אשר לא תשמע את עבדך מקללך. כי גם פעמים רבות ידע ליבך, אשר גם אתה קיללת אחרים. כל זו ניסיתי וחוכמה, אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. רחוק מה שהיה, ועמוק עמוק מי ימצאנו. סבוטי אני ולבי לדעת ולתור, ובקש חוכמה וחשבון, ולדעת רשע הכסל והשכלות הוללות. ומוצא אני מר ממוות את האישה, אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, וחוטא יילכד בך. ראה זה מצאתי, אמירה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה וכל אלה לא מצאתי. לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חישבונות רבים. מי כה חכם, ומי יודע פשר דבר, חכמת אדם תאיר פניו.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 ולא ימלט רשע את בעליו. את כל זה ראיתי ונתון אל לבי, לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. ובכן, ראיתי רשעים קבועים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, וישתכחו בעיר אשר כן עשו, גם זה הבל.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 אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילבנו ועמלו ימי חייו, אשר נתן לו האלוהים תחת השמש. כאשר נתתי את ליבי לדעת חכמה ולראות את העניין אשר נעשה על הארץ, כי גם ביום ובלילה שנע בעיניו איננו רואה.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 ביד האלוהים, גם אהבה, גם שנאה, אין יודע האדם, הכל לפניהם. הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, ולזובח ולאשר איננו זובח, כטוב כחוטא, הנשבע כאשר שבועה ירא. זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש, כמקרה אחד לכל, וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם, ואחריו אל המתים. כי מי אשר יחובר אל כל החיים יש ביטחון, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר, כי נשכח זכרם. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה, וחלק אין להם עוד לעולם, בכל אשר נעשה תחת השמש. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה ולב טוב ינך, כי חבר רצה האלוהים את מעשיך. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבליך, אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבליך, כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. שבתי וראו תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים חן, כי עת ופגע יקרה את כולם. כי גם לא ידע האדם את עתו, כדגים שנאחזים במצודה רעה, וכציפורים האחוזות בפח, כהם יהיו קשים בני האדם לעת רעה, כשתיפול עליהם פתאום. גם זו ראיתי חכמה תחת השמש, וגדולה היא אלי. עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובה אליה מלך גדול וסבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים. ומה צבא איש מסכן חכם, ומילאת הוא את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. ואמרתי אני, טובה חכמה מגבורה, וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. דברי חכמים בנחת נשמעים, מזעקת מושל בכסילים. טובה חכמה מכלי קרב, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. זבו מוות, יבאיש יביע שמן רוקח. יקר מחכמה ומכבוד, שכלות מעט. לב חכם אל ימינו, ולב כסיל לשמאלו. וגם בדרך, כששחל הולך, ליבו חסר, ואמר לכל, סחל הוא: אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח, כי מרפא יניח חטאים גדולים. יש רעה ראיתי תחת השמש, כשגגה שיוצא מלפני השליט. ניתן השכל במרומים רבים, והעשירים בשפל ישבו. ראיתי עבדים על סוסים, ושרים הולכים כעבדים על הארץ. חופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר ישכנו נחש. מסיע אבנים יעצב בהם, בוקע עצים יישכן בם. אם כה הברזל, והוא לופנים קלקל, והחיילים יגבר, ויתרון הכשר חכמה. אם ישוך הנחש בלו לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. דברי פי חכם חן, ושפתות כסיל תבלענו. תחילת דברי פיהו סכלות, ואחרית פיהו הוללות רעה.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 ושרייך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתי. בעצלתיים ימח המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. לסחוק עושים לחם, ויין ישמח חיים, והכסף יענה את הכל. גם במדעך מלך אל תכלל, ובחדרי משכבך, אל תכלל עשיר, כי עוף השמים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגד דבר. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אם ימלאו העבים גשם, על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ, שם יהו. שומר רוח לא יזרע, ורואה ועבים לא יקצור. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח, כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוהים. אשר יעשה את הכל. בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך, כי אינך יודע איזה יחשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. ומתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש. כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבה הבל. שמח בחור בילדותך, והטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשריך,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 וחת חתימה בדרך, וינץ השקד ויסתבל החגב, ותפר האבי יונה, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק הבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב, ותשבר קד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור. וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנח. הבל Haval, הבלים, אמר הקהלת, הכל הבל. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד למד דעת את העם, ואיזן וחקר, תיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. דברי חכמים כדה רבונות, וכמסמרות נטועים בעלי הסופות, ניתנו מרועי אחד. ויותר מהמה בני היזהר, עשות ספרים הרבה אין קץ, ולהג הרבה יגיעת בשר. סוף דבר הכל נשמע.